Тих, що філаку і пірас уквічені весь населяли, Любу, Деметри ділянку, і Матір Овець і Тонею, Морем омитий Антрон, Птелеон на травистому ложі, Проти сілай над ними велителем був войовничий, Поки він жив, тепер його чорна земля укривала, Згоря, подряпавши лиця, Дружина його залишилась в недобудованім домі. Упав він, дарданцем убитий, Щойно свого корабля зіскочив найпершим Захею. Не залишились вони без бождя, Та за ним жалкували. Лава їх зразу ж очолив подарк Ареєва парость, Син Фалакіда і Фікла, Що множив отари овечі. Проте силає великого духом він брат однокровний віком молодший проте силай бо герой войовничий старший був дужчий за нього і хоч без бождя не лишились вої за ним жалкували бо доблестю він визначався сорок до трої із ним прибуло кораблів чорнобоких Ті, що жили поблизу Бебеїцького озера, в ферах Бебу, й Глафіри, і Яолк населяли збудований гарно, ті кораблів одинадцять вели на чолі із Евмелом. Сином Адмета улюбленим, Пелія донька найкраща, юна Алкеста його породила жінок богосвітла, тих, що в Метоні жили, і хто населяв Тавмакію, хто Мілівею, скелястий, мав Олізон за оселю, вів Філоктет, славетний із лука стрілець, за собою сім кораблів. На кожному з них п'ять десятків сиділо, дужих гребців, що добре із лука вміли стріляти». Тільки лежав він у муках жорстоких на острові дальнім, лемні священному, там, де його залишили Ахеї, в болях від рани, що згубна йому заподіяла Гідра. Стогнучи там він лежав, але довелося Аргеям профілоктета близькораблів незабаром згадати. Не залишились вони без вождя, та за ним жалкували. Медон очолив їх лави, Ойлеїв син позашлюбний, Рена його породила Ойлеєві городоборцю, в тих, що оселя їх Трікка й і Тома на скелях кремнистих, хто населяв Ехалію, Еврита Ехальського місто, воєначальників двоє було, а склепіє, діти. Славні людей, лікарі, подалірій удвох з Махаоном. Тридцять за ними рядами пливло кораблів крутобоких. Тих, хто в Арменії жив та близько джерел Гіпереї, тих, що житло їх Астерій та білі Тітана вершини, їх Евріпіл провадив Евемона син світлосяйний. Сорок до трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. В тих, що в Аргісі жили і що населяли Гіртону, Орту, Елону і з білого каміню весь Олоосон, воєначальником був Поліпет, воєвник безутомний, син Пірітоя, що сам народився від безсмертного Зевса. Від Пірітоя його зачала подамія славна. В день, коли саме потвор покарав він оброслих волоссям, вигнав їх геть з пеліона і гнав до країни етійків, був він вождем не один, Леонтейзним Ареєва парость, син корона відважного духом нащадок Кенея. Сорок із ними також прибуло кораблів чорнобоких.